Berrien tenoria, bernaetar genekena. Eta itxasuaren lan jirretaz jendia ezta beti ohartzen. Ez beharainit gertatzen mainatzalek aholkuer ezkasueginik Bixente Eliza langeluko sokoritzailea entzunendugu. Eta Irunen oinezkaen eta biziletata segurtasunez otoen abiadura dute mugatu hiri barniana. Ez da orenian hoita hamar kilometrako abiadura gainditu beak orokoki jendeak untsa hartu du hori. Festival Lasai festivala miagittzen larun batean, musikaz, keita baian ere artea, antolatzaileek prebentzioa eginen dute sexualual alkola eta droga irizkuetaz. Eta aroa ere aipagai, bero eginen beitu Christopherophe. Ba, ba, ba. z beroak aipaditzagun gaurkoak ogoita hemezortzig gradoen ingurukoak dikoak berogoi ergadokoak izenen dira. Quicksilver Societateak hogoita heme sorsi lampostu kenduko ditu osogor eta doniane loizunen landesetako sors osogoren zuen egoitza hetziko du horko langileak doniane loizunerat dira, buruzagienzat beharrezkoazen berigiturat zehori konkurenziari buru egiteko eta beste empliguen saintzeko Quicksilverek eskualegian saspionta behro goibat langile ditu, itxas eta men Nikiruletan beste situada mundu mailako marka Bailonako postako langileek buruzagiak hausitan eman dituzte osasun eta seguritatearen kontseiluaren lana trabatzen dutelakoan, atzo afera hori aztertu dute bailonako judiek eta erabakia agor hilaren hama iruan dute, duela zonbeit hilabete piatun baten zen bere buruaz beste egiterat laneko likian, ondotik lekuan eman zen komisione bere ziori laneko baltun Zaldinzen hobetzeko, bainan langilek estimatzen dute, zuzendaritzak ez duela urratxik eginei, gauzak trabatzen baizik ez zituela, eta hortako hausitarat joiteat bortxatuak izan direla. Jefeje hausia beraz atzo zen, eta deliberua agorilaaren hamairuan jakinen da. Bidaiariekin arazoainitz izan ziren atzo donibane loizune alde hoktan, atzo goizian poliza hasida ibiltarien kanporatzen xantako aldeko kiroltzelahietarik, berri honbat karabana eta horietaz bestalde beste hotuak ere, baziren hok plantatuak, prefetak emandu horien kanporatzeko manua, eta beraz donian eloizune eta askaine harteko bidea hetxirik gehtatu da, ibiltari batzu joan dira ere doni bane loizunerat manifestatzerat, eta horiekola nahas mendu izan da, ara txalde hastapen arte doni bane loizune guzian biziki zailazen ibiltzea, Baionako bidea hartu dute, otobidetik, eta orai mugerreko lehengo zafam lantegian dira geienak beste batzu landesetarat joanadira. Lehuntzako etxe batean suia izan da gauntan, makurrak izan dira sukalde teilatu eta gaha zan, hamekak eta erdi hirian deituak izan dira suiltzaileak. Ondartzetako iriskua ka oraikoan uste dugu ainitzetan segurtasun legeak errespetatzen ditugula, baina ezta jala, jazko udan, ipar eskualeriko eta frantziako ondartzetan antzu boste ontrezunek biziak alduzuten, udahuntan mementoko istripulahi guti izan dira ipar aldean, baina txokorriek atealdi frango egindituzte gehienetan jendearen ezasolkeriaren gatik. Bixente Elis izalda, Angeluko kavalion dardzako soko gitzailea. Be, ez, nire ustez, uh, uh, eztesua ezagutzen gendek, eztesua ainizkazumaiten, eta e, gainera, ez dira, oartzen uh, uh, eztesua kukaitan duen indahaz, eta, eta kohonteetaz, eta uainak mozktitzak didela, beraz, batzutan uh, bainatzen dira, pentsatuz uh, izingajia dela, eta jostatzen aldizela, bainan uh, Batzutan eramanak dira eta beldurtzen dira eta panikatuz ezbait zuten hola pastuko zela pensatzen ere panikatzen dute eta beren medioak eta beren indaja galtzen dituzte eta batzutan istripoak fite gertatzen dira. <tusurra> Igeldo donostiako hiritik bedesi eta herri bilakatzea, sekulan baino hurbilago ikusten dute, Igeldoa reke beren nahiaren betetzea. Laton hogeita hamaauean egintzen egeferendumian bestestiaren alde bozkatu zuen gehiengoak badan traba desberdinengatik ez zen bideratu hori. Oaikoana, Gipuzkoako diputazioak hasaroko deitu du beste kontsulta bat eta emaitza eespetatuko dela hitze eman du. aste orai Irungo hegian otoen salutsuna orenean hoita hamak kilometretan mugatua dela, hoita hamak eremu? Deit, biurtu da beraz hiria udan. Neugia orokogian untsa hartua izan da heitagen aldetikhala ere kontra direnak aurkitu dituzu aito gegazkin. Duela hilabete batzuk ilrungo hiri erdian abedura bergeita hamarretik hogeita hamarrera jetzi zuten. Neuria honen bitarte zirun iriko mugikortasunaren... planaren barruan, bizikleta eta oinezkoendako segurtasuna bermatzea izan zen, Be batzuen artean. Ala ere, bizikleta erabiltzaileak segurtasunaren arazoan mantendu dela saldo digute. Mirengo ikotxea, Irungo San Miguel Auzoko bizilaguna. Zeba, izan ere hori ni askuibilteneiz bizikletakin eta ematen dileko askotan emategi di beldurra errepidetikan e, ibi hiberrizatea bizikletarekin, kotxeak ez duketelako kontsiderazioa e, aurreratzeko orduan, ez dute iainoiz e, ba, metroterdi hori e, errespetatzen, oso abiadura hondian joaten dire, gainera zurekin azarretzen dira. Mirenek bidegorri edo bizikleten dako errepideak iruko hainbat e, zonaldeetan, Arriz direla azaldu digu. Baiz, bai, bilbidea hori e, lekuetan daguna bide gorri espezifikoa, oza, errepide bat bizikleten zako bakarrikan, pues igual irauten dute amar metro edorrelako zerbait eta bukatzen dute kontainer batzuetan. Bada ordea, neurri honekin pozik azaldu diren bizilagunak. Gehienen ustez, abidura mugatzearekin, oinezkoendako eta bizikleta erabil segurtasuna handituko da. Onela dio eneko Zubillaga, hiri ardiko bizilaguna. Ba, neri e, bueno, txirrindan bastante ibiltza naiz eta bueno, ba, paseokolondikan 50 nahiko arriskutza zen ura eta bueno, mugatuta beintzat eh gutxi jo luketan diziz, baina bueno, beintzat seguragoa ba, irutzen zait. Neurria indarrean jarri eta hasirako astietan udaltzainek apiadura neurtu eta muga gain ditzen dutenei informatuko diete. Momentuz ez dute izunik jarriko. Eta irungo udaleko ordezkariek erranduten ez trafikoa apaldu dela edo ez ditu oinezkoek eta bizikletetan ibiltzen direnek, errestasun gehiago eta irrisku gutiago dituzte beraz gisa hortan. Biarretik goiti kasu, bai honan flashatua izanenden bilbotarrak isuna pagatu beharko du Europako Kontseluaren lege bat bideratuko dute Espanol eta frantses Estaduek agor hilaren lehenetik goiti, beraz Pirineuen bi aldeetan husbat egiten bada bideetan amanda bat pega, pagatu beharko da aldiz pondu galtzerik ezta izanen otoko permisanen. Festi laxai festivalak bere zorzigarren aldia ukanen du, arteaz, keita edo musika, ifrono oz punk, smokey ju and the kid, eta beste izanen dira konzertuetan, larun bat untan, berazara txaldeko seionta eguiti. Bainan indar berezi bat ere, egina izan da, haurten, prebentziuaren ingurian, droga, alkola, sexua, soinua, hainbat gai, bainan, Ez bakarrik, Brice Morren, festibaleko arduraduna. Bai, beraz hori da, duela orte, orte batzu egina ginuen beste, beste batzuekin, aurten or, orten uh, Kap, kapten skut uh, daitzen denarekin egindugu uh, beraz partai bat. Uh, ikusten alako duzue, uh, txartelen uh, gibelan denetan beraz uh, bere izena eta uh, uh, edaten duena ez duena giratzen. Beraz zanen da auto bat, beratiko uh, le, tokiko autobat uh, festira saia intzinean, Ioateko uh, zuenetxera, Lachaiki uh, gitatu gabe Denetara tekartzen du, uh, edo justu miagitzen guruko egietan gelitzen? Zez uh, ez denetara, uh, berbadez bortzale edo, edo Bilborte baina zerratik ez uh, irun uh, arte eta barnekalde arte eta da Eakoitzetik aitzzina festi lasai miarritzen. Baionako bestetan emate bat bortsatua izan dela, beste baten kontra eraso sexual bat izan dela, bortizkedia sexisten kontrako elkartea elgarreta atze batetara deitzen du bihar Baionako erriko etxe ainenerera hitzordua atxaldeko seio izanen da. Eta kirolekin bururatuko dugu ehukbian gaur 7etanan Bayonako Aviron taldeak auk publikoa eginen du, Jean zelaian, eta espeletan eskuskako pilota partida bat izanenda Plaza La atxaldeko bost orenetan.